اندل سن اندل سن اندل سن من سلامه قال ناتشوده انا وابي على ابي برزه اسلمي فقال له ابي كاجوش اسمه يا kođe ušli smo kod da bu berza ta kaži i rekao mu je moj otac keife kana rasulullah sallallahu alajhi wasallam kako je klanjao alahu poslanik sallallahu alajhi wasallam propisani namazi maktuba misli se ovaj znači pet propisanih namaza farzove. ovdje je došlo pitanje keife ovaj, a misli se stvar kada je klanjao a ne, ne. keife na način kako je klanjao jer iz odgovora se razumije da pitao na namanski vremenima Pa je odgovor... Znači, sada ćemo od ovdje hadisi koje smo imali malo prije temu o namanske vremena. Ovo poklapa vam se iz... Uvjetu lahkama sa ovim... Temama iz, uh, iz Fika. <coughs> Fahale, pa je on odgovorio. Znači, ko je odgovorio je buberze el-eslami. Kaže, klanjao je hađir, a to je ovaj podne namaz, hađir znači kada je sunce u zenitu, nakon toga, kaže, koji vi nazivate prvi namaz, znači to znači da da se obi smatrile prvi namaz, koji se tretira kao prvi namaz, ne sabah, kod nas vi radimo, logično da je sabah prvi namaz, ne, nego podne prvi namaz, uh, kaže hine, tedha du šems, tedha Hadu šems, to znači kada je, kada sunce bude u zenitu i nagne od zenita prema prema zapadu. Kaže, bo je sadljel, asrahine, jerju ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wa shams hayya kanja kanya ubikindiu kaže kada neko od nas vrati se svojoj kući udaj kaže fi aqsal madinati na udaljjem dijelu medine kaže wa shamsu hayya a sun se bude hayya bukvalno znači živao stvar misli se ne živo nego najje ne misli da bude čisto bijelo znači svijetlo zbila nije žuta kaže wa nasitu ma qala fil magrib A kaže zaboravio sam šta je rekao za akşam namaz. Ko je zaboravio? Da. Ha? Znači, ravi onir o nisi riječi Ebu Berzeta, on da rekao zaboravio sam, nego od ravi su to riječi. Ravi koji prenosi od Ebu Berzeta eslam, znači nije Abu Berzeta eslam i nego ravi koji prenosi od njega. Koji ravi, onaj prvi, drugi, treći, znači to vjerovatno hadis tu otkrili, otkrili na osnovu na osnovu lanca prenošaca tu znaju. Kdovokane jeststebo <clears> ju ahire minel Aisha alilite te da oneha atame. kaže i s uh, spatrao damo stehab da se odgodi Aisha načijacija namaz koji vi nazivate L atame koji vi nazivatel atame od na či govoi bo govori, buberze, govori uh, ovom Ebu Minhalu, koji je došao sa ocem, govori, znači da je toko određenja Arapa imao, bio taj nazi za jaciju namazu, koji inače ova, bada to nama ne znači ništa koja, onima koji ne zna arapski, nego da se, da se jacija namaz zvao El Atame, znači da Atame znači u stvari onaj, uh, kada već odi jedna trećina noći, znači ne početak jacije namaza, kada odi jedna trećina noći, već najmanje jedna trećina noć. da se taj, znači kada već bude ovaj, veća Uh, veći mrak, jači mrak, <coughs> jača tmina. Kaži u okrani, je krehu dnevome kablehu ala hadite badeha. Ka, a to je onaj dio hadisa koju kazi, to kaži prezirao je, smatrao da je mekru, da je, uh, spavanje prije, a jaci je u hadite badeha i pričanje nakon jaci Kaži, uvakane, jenfetilu minasalatil gadati hine jarifu ređul džalisehu. Jenfetil znači jensarifu, znači i završavaju je, kaži, kaži namaz, odnosno odlazio bi, napuštao bi salatil gadato, sabah namaz. kaže kada bi čovjek znao, prepoznao, znači prepoznao bi ono koji sjedi pored njega. Prepoznao ga, znači, da bi se pojavio da da ne bilo toliko mračno. Znači, ovdje govori kad nije bilo svjetla. Znači, nije bilo struje, nije bilo svjetla, nisu pali. Pa kada bi završili namaz i nakon namaza, znalo bi onaj pored koga je stao i koga klanja pored njega, to, znači, razdalo se otliku da ga je mogao prepoznati. Uokane, jakrao bi sitin ilan mije, kaže, i učio bi na sabah namazu od 60 do 100 ajeta. Znači, toliko duže vjerču to. To ukazi na duže načakop sad zavsi uh, iz koje sure uzmemo aj tako uzmemo iz ovih sura. Ovaj mu fesal, mufassal tako zvanil od sura ovi gdje su kratki ajeti, kratke, uh, kratke ajeti uh, znači u zadnjem dijelu Kur'ana. Bazevite 30 džuz. Znači, to, to ne izađe puno stranica, govorim. Ali ako budu zeli ove sure, Bekaru, Ali, Imran ili... Znači, ako uzme 60-100 ajeta, to ispredne duči znači, stranica i stranica. <kuh> Dobro. E, ovaj hadis, znači ovaj hadis... I time završava hadis. Ovaj hadis, znači, govori o... Znači, inače smo ušli, znači, govori o... Znači, o namazskim vremenima. Iz hadisa se razumije sljedeće. Da ne ponavljam ovdje što je spominjito o hadisu. Znači, što se zaključuje iz hadisa? Sljedeće stvari. Kaže, zaključuje se da su namaska vremena za pet namaza. To kaže, kaže da je zadnji, zadnji, zadnje vrijeme jednog namaza, kaže, ono je početak drugog namaza. Osim u čemu... Osim, kaže, u uh, između sabaha i podne namaza. Svi ostali namazi, e, znači, jedan završava, drugi nastupa. Podne pa je kindija, kindija pa akšam, akšam pa jacija. S tim da imamo za jaciju, znači ono poznato razilaženje. Već sam ga spominjala tamo iz fikka Znači, za jaciju imamo poznato razilaženje. E, da li jacija traje, e, odnosno otkad kraje kada nestane crveno na, na nebu, od kad traji, do kad znači, e, i čak imamo od kad traji, jel? kad počinje jaci imamo lagano razilaženje, a onda do kad jacija jaci, a namaz, znači imamo poznati stavove, većina učinjaka do polovini noći, e, manja skupina da, do prve tečine noći, a hanefije e, do, do sabah namaza. I Allah zna najbolje, jel ispravno je da je ispravno da je odabrano vrijeme do polovine noći a da je u, u slučaju potrebe i nužde da se klanja do sabah namaza. Nač je osoba koja bi prošlo iz odjeđen razlaga čak i greškom i nehatlokom i gaftatom ako bi prošlo da klanja do polovine noći sabah ajaciu na, namaz, ne ima smjeta da klanja do, do sabah namaza. <klas dalam subahnar》klas> Dalje dali iz hadisa se razumije da je poslanik sallallahu alajhi wasallam klanjao namaze u prvom njihovom vremenu. Jer ovdje znači spomenuto znači spomenuto kada bi klanjao. U pitanje znači, je buberze kada je klanjao poslanik San Sanem. Odnosno kako je klanjao. on je odgovaro kada je klanjao. Pa je spomenuo znači spomenuo prva vremena od svakog namaza. Na početku svakog namaza. Osim za, za koji namaz nije spomenuo za koji je zaboravio. Zaboravio je akšan namaz. Ja. Dobro. Uh, osim, znači, zetak je ovdje jacija namaz. Znači, jacija namaz, ovaj, to je u drugim hadisama, da jaciju namaz, onaj, da je nekad klanjao, imamo na hadis, sjećate se, znači, kada vidio da se ljudi okupe, klanjao bi prije. Kada vidi da se ljudi nisu okupili, klanjao bi posljedućan hadis u tom kontekstu postoji, ovaj, kada je Omer radijalavno reagovao na kašljenje, poslali nikad se na jaciju namazu. Dobro. <šle> Onda kaže, najbolje vrijeme za, što se zaključa ovde, znači, pošto mi radimo po knjizi, znači, od šeha Abdullaha sama, znači, na nju se vraćamo, uglavno, nešto ja dodam o sebe. On navodi sljedeću, sljedeći zaukšćak koris iz hadisa, a to je, kaže, da, ovaj, da je najbolje vrijeme za, za, znači, zadnje vrijeme za jaciju namaz, znači, odabrano vrijeme, kaže, polovina noći. I kaže da je i naj, najispravnije, najbolje na osnovu mnoštva hadisa, da se odgodi jacija namaz, osim ako to predstavlja teškoću, teškoću klanjačima. Ako bi se, znači, najbolje, najbolje bilo da se džemat hoće dogovoriti da jaciju klanjaju kasnije. Znači, to je bilo najbolje. Međutim, jel, ako klanjaju u njenom poč u prvom početnom vremenu, e, i tako se odredi, tako se odredi, znači, Uh, uh, slijedi se da klanja se u džematu, ali ako bi se dogovorio džemata da ga klanja poslije, znači to bi bilo bolje na tom većinu učenjaka, da smo već spominjali, znači, većina učenjaka na stavu da se jacija namaz, da je bolje da se odgodi, da je mu stehab da se odgodi klanja kasnije, shodna razilačna, da do, do polovine noći ili do prve trećine noći, shodna razilačna među učenjacima. Pokuđenost spavanja prije jacije namaza. Smisao te pokuđenosti u tome da ne bi osoba prespavala jaci u nama, što je, što je logično jasno, kako ne bi je prošla jacija u nama, to se znali da desi, znači čije se to desi, i to se najviše žali ovi tamo, jer tako ovi što žive u, ovi, na istorenom komadnom mjestu na zapadu, ovaj, pošto u njih budu kratke noći, dugi dane, a rade korobovi tamo, dvane sati, zato i zarade, uglavnom, ovaj, Rade dugo, kratke noći, nema i dođu kasno i makšan, kasno jacija. I onda dođu ta pitanja, teška, može li on kako da spoji, ili možel kako ovako, onako, jer ne može čekat jaciju. Ako čeka, razbudi se, onda posle toga onaj, ne može lako zaspat I uglavnom ovaj uh, Ako zaspi, znači ode pojenta u tome, znači, ovaj, ovaj, ovdje smo na vizi s tim što navodimo. Znači, ako bi klanio u prvom vremenu, pa zaspio ili čak ako prije Akšama zaspio, znači može desiti, jer ako ga Hanuman ovaj, ne probudi ili nekoga ne budi, ili ako je sam, zavisi kako je stanje, da može prespavat. Smisa ovdje za Jaciju, u tome, znači, ako bi zaspao, znači ovdje, ovo ima, kod nas možda nema smisla da se govori, kod nas Jaciju ona brzo se klanja ranije. Ovaj, ali kada jacija ljeti kao što bude u 11 sati, pola 12, čak pola 11, znači, nema sam djeliti, jako kasno, je osoba ako bi prije, prije toga zaspala, mogućnost da prespava, znači, i zbog toga došla taj kerahijet, pokuđenost spavanja. Ali ako osoba, znači, kad, kad ovdje nije mekruh, kada osoba, znači, kad mekruh, znači, nije haram, znači, nima grijeha u tome. E, a... Kad, kad nije sporno, ako bi on znači imao kod da ga probudi i nije ga teško probuditi dogovori ko će ga probudit, ili e, se vi naštimamo isprave što imamo savremene da ga probudi znači da u tome onda nema kerahijeta uh e, pokuđenog kaže spa, e, razgovora odnosno kod nas srećeno sije na nakon jacije namaza iz kog razloga kaže li, el, li je name an salati led, kako ne bi spavo, kaže od nočnog namaza to je jedan razlog a drugi je znači logični razlog da neprost pao sabahnama zako dugo sjedi i dugo provode noć znači da teško se može probudit ili probudi ga šetan tavan kad je na posuvić, a ne kad treba klanjati Sad, jedino što je od nas, dobro što nam jasno se klanja, kasno se klanja sabah ovaj, namaz, pa, pa se može to sve uklopiti zajedno. A ovdje gore, znači ovdje problem samo ljeti, znači kada, kada se rano klanja sabah namaza, kasno jacija budi. E, znači ovo sad za, za kjamu lejl, mi se plaho ne trebao tako sekirati, pošto kjamu lejl je pitanje, kako kažem, poseban onaj, Melef, to je arabi kažu melef, nije melef, no posebna kategorija, znači, čemu treba pričat. Hoće da napravimo mi analizu ovdje jednu. Da dadimo papirče, podijelimo, nema pisanje vena. Nekon sam da napiši sebi ko klanja kejam lijev. I koliko klanja. Koliko čisto. I da saberimo to. Da saberimo i da napravimo analizu. Pošto, većo, mira, čunavamo, smo mi malo jači. Da smo mi ovdje jači, da dolazimo na kursi ovu, ono. I da vidimo kako je stanje. A ne mora to znači da mi ovdje ako smo mi loši da drugi ne radi. Jer pa se znam nana i dida koji nisu našim redovanim našim menadžerima ni se pucaju od sefalizma, a klanjaju keamulil. Imaju keamulil i redovno ga klanjaju i redovno ustaju i tako dalje. Dobro. S tim da pa se ovdje iz etak sjedinje posle jacije namaza, znači mekruhje. Znači, mekruh je, s tim da je učenjaci pravi izuzeta, kada izuzeta kaže, ako se osoba bavi uh, traženjem šrijesku, korisnim stvarima. Od tih koji kaže, recimo, traženjem šrijesku, znači, čitanje knjiga, odlazak na predavanje, organizovanje predavanja, slušanje predavanja, ili kaže, bavi se korisnim stvarima vezan za njegov lični život ili za umet. Sa čime to dokazuju? Sa, dokazuju sa onim što se prenosi u vjerovostan riso je Budauda, da su Omer, Ebu Bekri i poslanik s.a.l.a. Ono poslije jacije zajedno sjedli, kaže, razgovarali o stvarima vezani za umet. Što, znači, uh, znači, to, ako kažemo da nam treba neki dokaz, znači, to nam je dokaz da nema smjećenje da se sjedi nakon jacije. I, uh, naravno, odne potpada uh, kerahijat pokuženost, neki su doslovno svat pa neće da im niko dolazi u sjelo zijaret poslije jacije. Odbijaju sve redom ovaj posu kad nije to posu ne da ne dopadne kruh. No. Ovaj znači povremeno da neko duže na selo posle jajci ih do znači nema smetnje utameto znači popodana ova ne popodana pota jer znači čovjek došao s povoda što se razu utvrdio došo Uh, održavate neke uh, uh, muslimanske, neke uh, veze zjaretljenja, tako dalje, ne potpada po taj kerahijet da kaže, jel, ovaj, nećete primjeniti, nemoj dozposposlijaci, ako možeš prijat' si. Znači, ne ulazi po to, znači, ne, u ovim stvarima uh, uh, pravit uh, zatezanje nekako, znači, nije ispravno. Ali ovdje, paz, da, da to je dakle I belajost, toga što neki tumače ovo ovu hadisu došlo, kane jekrahu, kaže, kada dođe od poslanika da, da kaže nešto, jekrahu prezire, to ne znači da je samo nego to znači da je haram, jer imamo kuranskim ajitima spominjute riječ kerahije, a misli se da je haram, da je zabranjeno, tako imamo hadisa, od nekog spominjeno je to kerahije, a ispravna stav da je to zabranjeno, na osnovu drugih argomenata, tako i ovdje, kaže, ne mora znači da je to mekruh samo, kaže, može biti na stepen da je haram. Pa su neki tako i tomači koji su pričali ovom hadisu, digli su na stepen harama. Znači, digli su na stepen harama i rekli da je to haram. Da je haram znači pričavam o sjedinjenju posle yacjed namaza a spavanje prije toga pa su otežali sebi. Otežali sebi i oni drugim kojima su kojima su pričali, tumačili ovo pitanja. E <hums> dalje kaže ovde kaže sabah namaz uhadi uh, iza iza se razumije da se klanja kaže u galesu odnosno znači kada je, kada je, kada je mrkla noć koja je, koje je u kojoj se pojavila zora. Svjetlost zori se pojavila, a, a, a je mrak. E, zašto, kaže, jer ako uči još od 60 do 100 ajeta, znači to je trebalo uzi, da uzme to vremena. I znači uzmeti znači uzme vremena. Ovaj, e, također, razumijem si iz ovog da je poslanik sam sam da klanio da dajemo mu stehab. na sabah namazu odužiti u kirajetu sa učenjem. Učenje. <hup> također iz hadisa se razumije, kaže da onaj koji bude upitan o nečemu što ne zna da je ispravno da kaže za ono što ne zna da, da kaže la alem. Iz čega je ovdje zaključeno ovo? Iz čega se može ovo razumijeti? A? Neslića se. Neslića se. Kaže, neslićam ne se za, za akšan namaz, ili to misliš? Da. No. To je Ravija, jel? ko je tu? Ko se ne sjeća? Ravija se ne sjeća, tako? Pa kako može se zaključivati od, od Ravije da je mu što je Ravija uradio da je mu, stehab, je radio, da, je mu da, da se kaže ne znam za ono što ne znam. Kako od Ravije se može zaključivati? Zumijemo da možemo reći od vashaba, hajde uzima se. Od poslanika se sad ne uzima se, ali od Ravije. Nije nam Ravija izvor šarijeta. Zumije što pita? Ja, pa. Ali možda iz nečeg drugog da se zaključi to. Nema iz drugog da se mogu, ga. tako? Onda dovolite s kako, kako može zaključivati iz riječi Ravi ovaj da je tom stehap. To je poznato, naravno, ono je poznato, pravdlog prenosio od ashaba i poznato među učenjacima. Da je, da je čak neki kaže elo on saba prenosi da, da su rekli da je, da je pola znanja da čovjek zna da zna ne zna kada nešto ne znaš ne znaš znači da je to pola znanja i da je čovjek koji zna šta ne zna da on stvari zna šta zna onaj koji misli da sve zna on stvari jel ukazuje na svoj džehl u glavnom point je ovde samo zaključivanja govorim znači kako kako zaključi od ako od ravi zaključi dobro i kaže ovde takođe kaže e, u istog, kaže ako kaže, ako alim kaže za nešto da ne zna kaže nije to mahanan manje njegov značaj i njegov veličina što znači ovde misli alima da je to alim rekao da ne zna sve zaboravio znači ravija obično ravije budu učeni ljudi Načo več ravi budu učeni ljudi ili mah hadise mah hadise učeni ljudi. Dobro, samo poenta je ovde znači kako nam to može biti ovaj propis za istoga iz izlači. Dobro, s time završavam ovaj hadis, idemo sa sljedeći. Andalusun Andalusun Andalusun